Книга шоста. Занобі. Мені здається, я маю зараз скласти свої обов'язки і передати їх батісті, оскільки наша розмова переходить на інші предмети. «Ми підемо в цьому прикладу хороших полководців, які, за словами сеньора Фабріціо, розміщують кращих солдатів спереду і позаду, щоб передові лінії відважно почали бій, а задні так само відважно його завершили». Козімо розумно повів бесіду, і Батіста, наскільки ж розумно, її закінчить. «Ми з Луїджі підтримували її як могли». Кожен з нас ніс свою частку охоче, і Батіста, думається, мені теж не відмовиться. Батіста. Я підкорявся досі керівництву друзів, готовий підкорятися йому і далі. Отже, сеньоре, благоволіть продовжувати вашу промову, і вибачте, що ми перериваємо вас цими люб'язностями. Фабріціо. Я вже говорив вам, що це мені тільки приємно. Перериваючи мене ви не втомлюєте, а навпаки, освіжаєте мою думку. Повернемося однак до головного предмета розмови. Нам треба тепер влаштувати табір для військ. Ви знаєте, що все у світі прагне до відпочинку і безпеки, бо коли немає справжнього спокою, відпочинок не повний. Можливо, ви вважали б більш правильним, щоб я спочатку розташував військо в таборі, потім розповів би вам про похідний порядок і закінчив бойовою побудовою, між тим, як ми йшли дорогою назад. Ми були змушені так вчинити, бо, описуючи вам похідний порядок і перебудову його з похідного в бойовий, мені потрібно було спочатку показати, як військо готується до бою. Повертаючись, однак, до початку бесіди, я повинен сказати, що табір безпечний тільки тоді, коли він міцний і впорядкований. Благоустрій дається розпорядливістю полководця, фортеця, природою і мистецтвом. Греки любили захищені місця і ніколи не зупинилися б табором там, де немає ні скель, ні річкового обриву, ні лісу, ні іншого природного захисту. Римляни ж покладалися в цих справах не стільки на природу, скільки на мистецтво і ніколи не влаштовували б табору в місцевості, де було б неможливо розгорнути усе військо за прийнятими у них правилами. Це давало їм можливість завжди дотримуватися однієї форми табірного устрою, тому що вони не підпорядковувалися природі місцевості, а навпаки підкоряли її собі. Греки не могли так чинити, бо пристосовувалися до місцевості, а так як характер її змінюється, то їм так само доводилося змінювати табірне розташування військ в форму самого табору. Римляни ж діяли інакше, і якщо природа захищала їх занадто слабо, вони заповнювали цей недолік мистецтвом і знанням. Протягом всієї нашої бесіди я наполягав на наслідуванні римлян, і зараз буду наслідувати їх в справі табірного устрою військ, але візьму не всі установи, а лише ті, що, по-моєму, можна застосовувати до нашого часу. Я вам вже кілька разів говорив, що консульські війська складалися з двох легіонів римських громадян, тобто приблизно 11 тисяч піхоти, 600 вершників, крім ще 11 тисяч допоміжних союзницьких військ. Чисельна перевага союзницьких сил над своїми ніколи не допускалася, і тільки для кінноти робився виняток, оскільки в цих частинах союзників могло бути навіть більше, ніж римлян. Крім того, Римські легіони завжди боролися в центрі, а союзники – на флангах. Таке саме розташування військ зберігалося і в стані, як ви могли прочитати про це у стародавніх істориків. Тому я не збираюся описувати вам у всіх подробицях устрій римського табору. А хочу розповісти тільки про те, як я розташував би військо в таборі тепер, в наш час. Ви побачите тоді, якою мірою я дотримуюся римських зразків. Ви знаєте, що я, погодившись із силами двох римських легіонів, склав своє військо з двох бригад піхоти, по шість тисяч піхоти і триста чоловік кінноти на бригаду. Ви пам'ятаєте також, на яке число батальйонів ділиться бригада, їхнє озброєння і позначення. Ви знаєте, що описуючи похідний і бойовий порядки, я не вводив ніяких нових військ, а тільки вказав, що при подвоєнні сил досить подвоїти ряди. Тепер, коли я маю намір показати вам табірне розташування, я вже не обмежуся двома бригадами, а візьму справжнє військо, складене за римським прикладом з двох бригад і такого ж числа допоміжних сил». Роблює це тому, що форма табору, який вміщує цілу армію, буде більш правильною і завершеною. Для попередніх міркувань цього не було потрібно. Отже, нам треба розташувати табором військо повного складу, тобто 24 тисячі піхоти і 2 тисячі кінноти, розділене на 4 бригади, з яких 2 допоміжні. Як тільки місце для табору буде вибране – я накажу поставити всередині його головний прапор. Навколо нього буде окреслений квадрат, сторони якого відстоять від прапора на 50 ліктів кожна і звернені до чотирьох сторін світу – сходу, заходу, півдня і півночі. В цьому просторі повинна знаходитися ставка командувача. Я вважав би за правильне, частково слідуючи в цьому римлян, відокремити військо від нестроєвих і обозів. Усі строєві частини або їх більшість розміщуються в східній, нестроєві і обоз, в західній частині табору, причому східна частина буде фронтом, західна тилом, південна і північна флангами. Тепер нам треба позначити ділянку табору, відведену строєвим військам. Для цього від головного прапора на схід проводиться риска завдовжки 680 ліктів. По обидва її боки на відстані 15 ліктів проводяться ще дві паралельні лінії такої ж довжини, крайня точка яких визначить місце східних воріт. А простір між ними утворює вулицю, яка йде від східних воріт до ставки командувача. Ширина вулиці – 30 ліктів, довжина – 630, так як простір в 50 ліктів відходить під ставку. Вулиця ця називається Головною. Інша вулиця проводиться від південних воріт до північних. Стикаючись з кінцем Головної, вона йде повз ставки командувача на схід від неї і перетинає весь табір. Ця вулиця називається Перехресною. Довжина її – 1250 ліктів, ширина – 30 ліктів. Позначивши таким чином місце ставки командувача і проклавши дві основні вулиці, я приступаю до розташування двох бригад власних військ. Одна з них буде розміщена праворуч, інша – ліворуч від головної вулиці. Перейшовши перехресну вулицю, я розташую справа і зліва від головної по 32 ставки, причому між 16 і 17 залишається вільний простір у 30 ліктів, що утворює нову вулицю, так звану «поперечну», яка перетинає весь простір, зайнятий ставками військ, як це буде видно з їх розподілу. Перші дві ставки з обох боків перехресної вулиці відводяться начальникам важкої кінноти. В інших 15 з кожного її боку розміщуються жандарми, десятеро людей на ставку, оскільки на всю бригаду жандармів припадає 150. Ширина ставки керівника – 40 ліктів, довжина – 10 ліктів. Причому під шириною я завжди розумію протяжність з півдня на північ, а під довжиною – лінію із заходу на схід. Ставки жандармів розраховані на довжину в 15 і на ширину в 30 ліктів. За поперечною вулицею починаються з обох боків нові ряди по 15 ставок, однакових за обсягом зі ставками важкої кінноти і зайнятих легкою кавалерією. У кожній ставці за тим же розрахунком поміщається 10 осіб. 16-та вільна ставка відводиться керівнику і за розмірами своїми дорівнює приміщенню начальника жандармів. Таким чином, ставки всієї кінноти обох бригад розташовуються по обидва боки головної вулиці і будуть основою для розбивки похідного табору, про що я скажу далі. Прошу вас запам'ятати, що я розмістив 300 осіб кінноти кожної бригади з їх начальниками в 32 ставках по головній вулиці, починаючи від Перехресної, залишивши між 16 і 17 ставками простір у 30 ліктів, який утворює нову вулицю, поперечну. Приступимо тепер до розташування 20 батальйонів, які складають мої дві бригади. Для цього я відводжу кожним двом батальйонам приміщення одразу за кіннотою. Розміри піхотних ставок – 15 ліктів завдовжки і 30 у ширину, тобто однакові зі ставкою кінноти, до якої вони безпосередньо примикають. Перше приміщення з кожного боку, починаючи від Перехресної вулиці, в одному ряду зі ставкою командира жандармів призначається начальнику батальйону. Його протяг – 20 ліктів завширшки і 10 у довжину. В інших 15 відділеннях з кожного боку до поперечної вулиці розміщується похідний батальйон у 450 осіб, тож в кожній ставці буде по 30 солдатів. Наступні 15 відділень примикають до ставок легких кінних частин і однакові з ними за розмірами. Тут розташується інший батальйон піхоти. Остання ставка відводиться керівнику піхоти і стоїть в одному ряду з приміщенням командира легкої кінноти. Довжина її 10, а ширина 20 ліктів. Таким чином, перші два ряди ставок будуть зайняті частиною кавалерії, частиною піхоти. Я вважаю, що вся кінота повинна бути строєвою, і не даю їй людей для чищення та догляду за кіньми, а покладаю цей обов'язок на піхотних солдатів, розміщених в сусідніх ставках і звільнених, за римським прикладом, від будь-якої іншої табірної служби. За першими двома рядами ставок залишається з кожного боку головної вулиці вільний простір у 30 ліктів. Він утворює нові вулиці, які будуть називатися першою вулицею праворуч і першою вулицею ліворуч. По їхнім сторонам розташовується знову подвійний ряд з 32 відділень, які примикають один до одного. Розміри їхні однакові з першими, а 16 і 17 відділення розділені тією ж поперечною вулицею. У цих рядах будуть розміщені з кожного боку по чотири батальйони піхоти з їхніми керівниками в тому порядку, про який я вже говорив. За ними знову йде з кожного боку головної вулиці вільний простір у 30 ліктів для нових вулиць, які ми назвемо Другою вулицею праворуч і Другою вулицею ліворуч. По їхніх боках розташовується подвійний ряд з 32 ставок, в яких розмістяться ще по чотири батальйони піхоти з їхніми начальниками. Таким чином, три подвійні ряди приміщень з кожного боку вулиці будуть заповнені кінотою і піхотою. І складають разом дві звичайні бригади. Інші дві допоміжні бригади з таким самим складом розміщуються, як і перші дві бригади своїх військ, тобто у таких самих подвійних рядах ставок. Причому перші ряди, призначені для піхоти і кінноти, відокремлюються від останніх рядів основних бригад простором у 30 ліктів, що утворює третю вулицю праворуч і третю вулицю ліворуч. Ззаду цих рядів розташуються з кожного боку ще два ряди приміщень абсолютно такого ж устрою, як і ставки основних бригад, утворюючи інші дві вулиці, що позначаються номером і положенням справа або зліва від головної. Таким чином для розміщення всього війська потрібно 12 подвійних рядів ставок і 13 вулиць, включаючи головну і перехресну. Нарешті, між крайніми табірними приміщеннями і валом залишається вільний простір у 100 ліктів, а вся площа, зайнята військами, складе 680 ліктів, рахуючи від середини ставки командувача до східних воріт. Тепер у нас є ще дві незайняті площі від ставки командувача до південних і північних воріт, кожна у 625 ліктів. Якщо відняти звідси простір у 50 ліктів, зайнятий ставкою командувача, 45 ліктів, залишених по обидва боки головної ставки, вулицю в 30 ліктів, що розділяє кожний з цих просторів надвоє, і 100 ліктів між крайніми ставками і валом, то з кожного боку головної ставки залишається ще місце в 400 ліктів завширшки і 100 ліктів завдовжки для табірних приміщень, враховуючи довжину їх однаковою з довжиною ставки командувача. Розділивши цей простір в довжину навпіл, я розміщу з кожного боку по 40 ставок в 50 ліктів завширшки і 20 ліктів завдовжки, Тобто всього у мене вийде 80 ставок для командувачів бригадами, скарбників, квартир'єрів і всіх службовців, залишаючи деякі приміщення для приїжджих іноземців та для добровольців, які вирушили на війну під заступництвом командувача. Ззаду головної ставки прокладається з півдня на північ вулиця в 30 ліктів завширшки, що йде уздовж всіх цих 80 приміщень і називається Головною, тож ставка командувача і 80 інших по обидва боки її виявляться між вулицями Головною і Перехресною. Від цієї головної вулиці проти головної ставки пройде інша вулиця до західних воріт у 30 ліктів завширшки. Вона буде продовженням головної і називається торговою. Потім я влаштую на початку торгової і навпроти ставки командувача площу для ринку, що примикає до головної вулиці. Вона повинна мати форму квадрата в 121 лікоть по кожній стороні. Праворуч і ліворуч від ринкової площі йдуть два ряди приміщень по вісім подвійних ставок у кожному. Довжина їх 20 ліктів, ширина 30 ліктів. Таким чином, з кожного боку цієї площі буде по 16 ставок, всього 32. У них розміститься надлишок кінноти допоміжних бригад, і якщо місця не вистачить, їм будуть відведені ставки в одному ряду з головною, передовсім найближчі до табірного валу. Залишається влаштувати запасних пікінерів і велітів, що знаходяться при кожній бригаді. Адже ви пам'ятаєте, що наш порядок в кожній бригаді, крім десяти батальйонів, має тисячу запасних пік і п'ятсот запасних велітів. Таким чином, в двох бригадах запасних пікінерів буде дві тисячі, запасних велітів – тисяча, при такій самій кількості їх у допоміжних військах. Доводиться, отже, подумати про приміщення ще для 6 тисяч піхотинців. Всі вони розмістяться на західному боці табору по валу. Для цього я залишу уздовж Вала вільний простір у 100 ліктів і розташую, починаючи від північного кінця головної, подвійний ряд з п'яти ставок у 75 ліктів завдовжки і 60 завширшки, тож при поділі їх у поперек Довжина кожної ставки буде 15, а ширина – 30 ліктів. У цих десяти приміщеннях розташуються 300 піхотинців по 30 осіб у кожному. На відстані у 31 лікоть від першого ряду буде поставлений інший подвійний ряд, також по 5 ставок того ж розміру, і так далі до 5 подвійних рядів, розташованих по прямій у 100 ліктів валу, які вміщають 1500 осіб піхоти. Потім я повертаю ліворуч до західних воріт і зводжу від кута табору повалу ще п'ять подвійних рядів абсолютно таких самих ставок, з тією лише різницею, що проміжки між рядами будуть не більшими за 15 ліктів. Виходить, приміщення ще для півтори тисячі піхотинців. Таким чином я влаштовую між північними і західними воротами вала 100 приміщень, розташованих в 10 рядах по 5 подвійних ставок в кожному, і розміщую в них усіх запасних пікінерів і велітів із власних бригад. Далі, між західними і південними воротами знаходитимуться також 10 рядів приміщень для запасних пікінерів і велітів допоміжних військ. Їхні керівники, зокрема командувачі батальйонами, можуть обрати на боці, зверненому до валу, ставки, які вони вважатимуть більш зручними. Артилерія буде розташована уздовж всього окопу, а увесь вільний простір, що залишився на західній половині табору, призначається для нестроєвого і табірного обозу. Ви знаєте, що древні називали нестроєвими всіх людей, крім солдатів, які були потрібні війську і йшли за ним. Сюди, наприклад, відносяться теслі, слюсарі, ковалі, каменярі, інженери, бомбардири, останні могли б вважатися строєвими, пастухи зі стадами биків і баранів, необхідних для продовольства війська, зрештою, будь-якого роду майстрових при обозі з військовими припасами і продовольством. Не буду вдаватися до подробиць їх розміщення і, вкажу лише, місця, які вони не повинні займати. Нестройовим відводиться увесь вільний простір між вулицями, розділений на чотири частини. Одна частина призначається для пастухів, інша – для майстрових, третя – для возів з продовольством, четверта – для бойових припасів. Незайнятими залишаються Торгова, Головна і ще одна вулиця, яка буде називатися Середньою і пройде з півночі на південь, перетинаючи Торгову і цілком відповідаючи поперечній вулиці східної частини табору. Нарешті позаду, уздовж приміщень запасних пікінерів і валітів, пройдуть ще особливі вулиці в 30 ліктів завширшки. Артилерія, як я вже сказав, розставляється із внутрішнього боку валу. Батіста. Зізнаюся, що я в цих справах поганий знавець. І можу сказати це, не соромлячись, оскільки військове мистецтво ніколи не було моїм покликанням. Проте все, що ви сказали, задовольняє мене цілком. І мені хотілося б тільки запитати про дві речі. По-перше чому вулиці і вільні місця вашого табору такі широкі, а, по-друге, і це для мене найскладніше, як розміщуються люди на відведеному для них просторі. Фабріціо Я проводжу вулиці шириною в 30 ліктів, щоб ними міг вільно проходити піхотний батальйон у бойовому порядку, який займає по лінії фронту від 25 до 30 ліктів. Простір у 100 ліктів між валом і табором, необхідний для вільного руху військ та артилерії, провезення, здобичі і зведення в разі необхідності другого ряду окопів. Крім того, краще влаштовувати табір подалі від валу, щоб противнику було важче його обстрілювати або шкодити йому іншим способом. Що стосується другого питання, то я зовсім не маю на увазі, що кожне місце, відведене під табірні приміщення, буде завжди зайняте лише одним наметом. Воно використовується так, як це зручно тим, хто живуть в ньому. Тож вони можуть ставити там більше або менше наметів, аби не переходити визначену їм межу. Взагалі, для розбивки табору потрібні дуже досвідчені люди і прекрасні будівельники, які відразу, за вказівкою командувача, встановлюють форму табору, ділять його на ділянки, проводять вулиці, позначають приміщення за допомогою мотузок і кілків і виконуються з такою швидкістю, що все готове миттєво. Щоб уникнути замішання, необхідно завжди розбивати табір однаково, щоб кожний солдат знав, на якій вулиці і на якій ділянці він знайде свій намет. Цього варто дотримуватися в будь-який час і в будь-якому місці, щоб табір був схожий на рухоме місто, яке зберігає, куди б він не переміщався, ті самі вулиці, ті самі будинки і той самий зовнішній вигляд. Цієї вигоди позбавлені полководці, які шукають для табору неприступну позицію, бо тоді необхідно змінювати його форму, залежно від характеру місцевості. Римляни ж зміцнювали сам табір рувами, валами і насипами, обносили його палісадом і викопували навкруги рів завширшки у шість ліктів і глибиною в три ліктя, збільшуючи його розмір, якщо збиралися довго пробути на одному місці або побоювалися ворога. Особисто я тепер влаштував би палісад тільки в тому випадку, якби мені довелося стояти на місці всю зиму. Рів і вал були б у мене не меншими за римські, а навіть більшими. Залежить від необхідності. Крім того, я влаштував би для артилерії в кожному кутку табору окоп у вигляді півкола і отримав би таким чином можливість обстрілювати поздовжнім вогнем ворога, який штурмує рів. Необхідно навчити війська цим роботам по облаштуванню табору, щоб начальники вміли швидко накидати його план, а солдати знали, як знайти свій намет. Вправа ця зовсім не важка, і я потім скажу про це докладніше. Тепер я говоритиму про охорону табору, бо без точного визначення обов'язків вартових вся наша праця пропаде дарма. Батіста Раніше, ніж ви перейдете до вартових, я просив би вас сказати мені, яких заходів необхідно вжити при розбивці табору поблизу ворога. Я не уявляю собі, що тоді можна було безпечно проводити всі необхідні роботи. Фабріціо. Перед усім ви маєте знати, що полководець розташовується неподалік від ворога тільки в тому випадку, якщо він хоче дати бій, а противник має намір його прийняти. Небезпека тоді не більша звичайну, бо дві третини війська готові до битви, і тільки остання третина зайнята облаштуванням табірних приміщень. Римляни за таких обставин залучали до робіт по зміцненню табору тріаріїв, а гастати і принципи стояли під зброєю. Так чинили тому, що тріарії вступали в бій останніми, і отже при появі ворога встигали кинути роботи і зайняти своє місце в строю. Слідуючи цьому прикладу, ми так само повинні залучати до розбивки табору ті військові частини, які, подібно до тріаріїв, стоятимуть в останній бойовій лінії. Однак повернемося до вартових. Я, здається, не зустрічав у античних письменників згадок про те, що охорона табору вночі велася передовими постами, які стояли за валом, подібно до наших велітів. Древні, ймовірно, вважали, що військо таким чином легко може бути захоплене зненацька, оскільки за вартовими важко спостерігати, а крім того, вони можуть бути підкуплені або захоплені ворогом. Відповідно, не можна довіряти такому принципу охорони ні цілковито, ні навіть частково. Всі вартові зосереджувалися всередині табору і сторожова служба виконувалася з найбільшою точністю і строгістю, так як кожному, хто провинився, загрожувала смертна кара. Не буду втомлювати вас подробицями, з якими ви можете ознайомитися самі, якщо досі про це не читали. Скажу тільки коротко про те, яких заходів я би вжив тепер. Вночі третина війська повинна бути зі зброєю, четверта частина цієї третини завжди на ногах, вона розміщується по всьому валу і в усіх важливих пунктах табору. На кожному закоті табору виставлені подвійні сторожові загони, причому одні стоять на варті, а інші безперервно переходять від одного краю табору до іншого. Якщо ворог близько, того ж порядку дотримуються і в день. Не буду розповідати про паролі, про необхідність міняти їх щовечора і про інші заходи звичайної обережності, оскільки все це відомо. Згадаю тільки про одну міру, тому що вона важливіша за всі, і дотримання її приносить велику користь, а недбалість в цьому відношенні може скінчитися нещастям. Слідкуйте найретельніше за всіма, хто відлучається ввечері з табору і за всіма, хто прибуває. Наш порядок дуже полегшує спостереження, тому що кожний намет розрахований на точно визначену кількість людей, і можна дуже легко пересвідчитися, чи є в ній хтось зайвий або навпаки когось не вистачає. Тих, хто самовільно відлучився, карають як утікача, а зайвих допитують про те, хто вони, навіщо прийшли в табір і про все інше, що їх стосується». Така пильність ускладнює ворогові можливість заводити стосунки з ким-небудь із керівників твого війська і дізнаватися про твої наміри. Аби карфагеняни були більш пильними, Клавдій Нерон ніколи б не зміг майже на очах у Ганібала таємно вийти зі свого табору в Луканії, здійснити похід в Піценум і повернутися, не викликаючи ні найменшої підозри у противника». Однак всі ці хороші заходи недостатні, якщо вони не виконуються з найбільшою суворістю, бо ніде не потрібна така точність, як у військовій справі. Тому всі закони військової дисципліни мають бути суворими і жорстокими, а виконавці – нещадними. Римляни карали смертю всякого, хто провинився в караулі, хто покинув бойовий пост, хто потайки виніс щонебудь з табору, всякого, хто брехливо хвалився бойовим подвигом, хто почав бій без наказу керівника або кинув зі страху зброю. Якщо такий проступок траплявся з когортою або з цілим легіоном, то, щоб уникнути загальної страти, кидали в мішок записки з іменами всіх солдатів і виймали десяту частину, приречену жеребом на смерть. Покарання, як бачите, виконувалося так, що настигаючи не всякого, воно лякало кожного. Однак там, де сильне покарання, має бути й велика нагорода, щоб в людях одночасно підтримувалися надія і страх. Тому римляни щедро нагороджували всякий бойовий подвиг, наприклад, того, хто врятує в бою життя співвітчизнику, зійде першим на стіну ворожого міста або першим увірвиться у ворожий табір, вб'є або поранить в бою ворога, скине його з коня. Подвиг ознаменувався відкритим визнанням його консулом, нагородою і загальною похвалою. А воїни, які отримали подарунок за хоробрість в бою, крім слави, що купується цим у війську, мали право після повернення на батьківщину урочисто виставити свою нагороду на показ рідним і друзям. Не доводиться дивуватися могутності народу, який так добре знав міру покарання і нагороди для всякого, хто заслужив за добру чи погану справу, хвалу або засудження. Всі ці установи повинні були б значною мірою зберегтися і у нас. У римлян існувало ще одне особливе покарання, про яке не можна не згадати. Воно полягало в тому, що коли консул або трибун вважали підсудного викритим, вони злегка били його тростиною. Винному після цього дозволялося бігти, а солдатам дозволялося його вбити. В нього летіло каміння і стріли, на нього з усіх боків сипалися удари, і піти живим йому вдавалося тільки в найрідкісніших випадках. Повернутися додому винний теж не міг, бо його зустрічали таким презирством і безчестям, що краще було померти. Це покарання частково перейнято швейцарцями, які наказують своїм солдатам вбивати засуджених товаришів перед усім військом. Захід цей має хороший задум і ще краще виконання. Якщо ви хочете, щоб люди не приховували злочинця, то кращий спосіб – змусити їх самих карати його. Коли людина сама є виконавцем покарання, її інтерес до засудженого і прагнення до відплати зовсім інший, ніж коли виконання вироку доручене іншому. Тому… Щоб не робити народ посібником проступку, найкраще зробити його суддею. На підтвердження своїх слів пошлюся з прикладу Манлія Капітолійського. Відданий на суд Сенату, він знайшов захист у народу, але той самий народ засудив його до смерті, як тільки став вершителем його долі. Ви бачите, що це дійсний засіб придушення бунтів і дотримання правосуддя. Римляни розуміли, що страх законів у людей дуже слабкий, і цим не можна тримати в руках озброєний натовп. Тому вони підсилювали закон авторитетом релігії, всіляко намагалися зміцнити її в свідомості солдатів і змушували їх з найбільшою урочистістю приносити клятву неухильного дотримання військової дисципліни, щоб її порушникам погрожували не тільки закони і люди, але й боги. Батіста чи допускалися у римлян присутність у війську жінок? І чи дозволяли вони солдатам забавлятися грою, як це прийнято зараз? Фабріціо. Вони забороняли і те, і інше. Заборону цю було легко здійснити, бо щоденних військових вправ, які займали б солдатів цілими частинами або окремо, було так багато – що воїнам ніколи було думати ні про Венеру, ні про ігри, ні про інші речі, які сприяють неробству або бунту. Батіста. Все це прекрасно. Скажіть мені тепер, яким чином війська виступали з табору? Фабріціо. Для цього трубили тричі. За першим сигналом намети згорталися і укладалися на вози. За другим в'ючили тварин. За третім, виступали в тому порядку, про який я вам вже говорив, тобто обози йшли в хвості колони, а легіони – в центрі війська. Тому і у вас спершу виступає допоміжна бригада зі своїм обозом і четверта частина загальновійськового обозу, розміщеного на одній з чотирьох табірних площ, які я вам щойно показав. Необхідно до кожного полку прикріпити його обоз, щоб при виступі війська було точно відомо його місце в колоні. Таким чином, за полком піде в хвості його власний обоз і четверта частина загального обозу в тому порядку, в якому рухалося римське військо. Батіста Чи були у римлян ще інші правила розташування військ в таборах, крім тих, про які ви нам розповіли? Фабріціо Повторюю, що римляни завжди прагнули зберігати одну і ту ж форму табору, і це було для них важливішим за все. Далі вони головним чином дбали про дві речі – про здорову місцевість для табору і про його устрій там, де ворог не міг ні обкласти їх, ні відрізати їм воду і підвезення продовольства. Для попередження хвороб римляни уникали місцевостей болотистих або відкритих шкідливим вітрам. Вони робили висновки в цьому випадку не стільки за властивостями ґрунту, скільки за виглядом жителів, і якщо знаходили їх блідими, вузькогрудими або взагалі хворими, то відносили табір далі. Що стосується ризику бути обкладеним ворожими військами, то треба як слід вивчити характер місцевості, де стоять вороги чи союзники, і обміркувати те, чи може противник замкнути тебе в таборі. Тому командувач має бути досвідченим знавцем місцевості і оточити себе людьми настільки ж добре знаючими країну, як і він сам. Уникнути хвороб і голоду можна також шляхом суворого спостереження за правильним способом життя солдатів. Змусьте їх ночувати в наметах, розбивайте табір там, де дерева дають тінь і дрова для варіння їжі. Не виступайте в саму спеку – тому влітку треба зніматися з табору на світанку, а взимку під час хуртовин та морозів подбати про розведення багать на привалах, про одяг солдатів, про те, щоб вони не пили каламутну воду. Хворих треба лікувати і завжди пам'ятати, що полководець беззахисний, якщо він повинен одночасно воювати і з хворобами, і з противником. Однак найкорисніше для здоров'я війська – це вправи. Недарма вони проводилися у древніх щодня. Цінність їх найкраще підтверджується тим, що в таборі вони зберігають людям здоров'я, а в бою допомагають перемогти. Нарешті треба подбати про те, щоб війська не голодували. Для цього недостатньо стежити за ворогом, який може відрізати вам шляхи підвезення. Треба забезпечити собі місця заготівлі продовольства і спостерігати за тим, щоб запасів не марнувалися. Тому треба завжди забезпечувати себе на місяць, а потім накласти на найближчих по сусідству союзників повинність щоденної доставки. Влаштовуйте склади у фортецях, а головне – піклуйтеся про бережливе витрачання – Давайте, солдату, щоденний, розумно розрахований пайок і взагалі жодним чином не допускайте в цій справі безладу. Всі труднощі на війні долаються з часом, і тільки в цій єдиній справі час сильніший за тебе. Жодний ворог, який може перемогти тебе голодом, не буде намагатися перемогти тебе мечем, бо перемога буде, правда, не настільки почесною, але більш спокійною і вірною. Не може уникнути голоду військо, яке не дотримується правил і нерозважливо винищує все, що потрапляє йому до рук. Якщо немає порядку в доставці продовольства, його не утримують зовсім. Якщо немає порядку у видачі, наявні запаси проїдаються даремно. Тому древні встановлювали і об'єм, і час їжі, бо жоден солдат не їв, якщо не їв полководець. Усі знають, як дотримуються цього правила сучасні армії, які є неупорядкованим і тверезим військом, подібно до древнього, а цілком заслужено можуть бути названі натовпом розпусників і п'яниць. Батіста Описуючи устрій табору, ви говорили, що розташуєте в ньому не дві, а чотири бригади, щоб показати, як розміщується справжнє військо. Тому я хочу запитати вас про дві речі. Як влаштуєте ви табір на більшу або меншу кількість солдатів і яка повинна бути чисельність війська для успішної боротьби проти будь-якого ворога? Фабріціо На перше питання я відповім, що якщо військо буде на 4 тисячі або 6 тисяч вояків більшим або меншим, то треба додати або відняти число рядів, в яких розміщуються намети, і це можна робити до нескінченності. Однак, коли римляни з'єднували два консульських війська, то розбивали два табори, що прилягали один до одного площами, відведеними для нестроєвих. На друге питання, я скажу, що в звичайному римському війську було приблизно 24 тисячі солдатів. Коли ж доводилося воювати з дуже великими ворожими силами, римляни виставляли найбільше 50 тисяч з таким числом війська вони вийшли проти 200 тисяч галлів, які напали на них після Першої понічної війни. Таке ж військо було протиставлене Ганібалу. Зауважте, що римляни і греки воювали малими силами, міцним бойовим строєм і мистецтвом, Інші народи, західні і східні, діяли величезними полчищами, причому на заході головною силою була вроджена нестримність, а на сході — сліпе підкорення цареві. У Греції і в Італії не було ні вродженої відважності, ні сліпої покори, а тому необхідно було вдатися до дисципліни. І вона виявилася силою, яка доставила малому війську перемогу над нестримністю і природною стійкістю величезних мас. Тому я й кажу, що слідуючи римському прикладу, військо не повинно перевищувати 50 тисяч солдатів. Нехай воно краще буде меншим, бо велика чисельність призводить до замішання, порушень дисципліни і бойового ладу любив говорити, що з 15 тисячами солдатів він готовий йти на весь світ. Перейдемо тепер до іншого предмету. Ми здобули перемогу в бою і показали, які випадковості можливі під час битви. Ми бачили військо в поході і говорили про всі труднощі, з якими воно може стикнутися – Нарешті ми розташували його табором, де треба хоч трохи відпочити від понесених трудів і водночас подумати про способи закінчення війни. У таборі взагалі справ багато, особливо якщо в околицях ще є вороги і залишилися міста, що коливаються. Треба себе від них убезпечити і взяти ті, які виявляться ворожими. Необхідно показати вам, як слід чинити у всіх цих випадках, щоб подолати ті труднощі з такою ж славою, з якою ми перемогли в бою. Припустимо, що більшість жителів країни або весь народ наважується на справу дуже вигідну для тебе і дуже шкідливу для нього самого, наприклад, руйнування міських стін або вигнання багатьох громадян. В цьому випадку їх треба обдурити і вселити всім думку про те, що ти ними зовсім не цікавишся, щоб вони не підтримували один одного і таким чином опинилися цілком під твоєю владою. Можна також накласти на всіх в один і той самий день якусь важку повинність, щоб кожний був впевнений, що вона стосується тільки його, і думав про виконання наказу, а не про самозахист. Таким чином, наказ твій буде виконаний всіма без найменшого шуму. Якщо ти підозрюєш жителів країни у ворожості і хочеш себе убезпечити або раптово її захопити, то для приховування свого наміру найкраще повідомити їм про якийсь зовсім інший свій задум, просити їх допомоги і прикинутися, що ти проти них зовсім нічого не маєш. Вони не подумають оборонятися, оскільки цілком впевнені, що ти зовсім не збираєшся на них напасти, і справа твоя вдасться легко. Якщо ти відчуваєш, що у твоєму війську є зрадник, який повідомляє про твої плани ворога, то треба постаратися отримати користь з його віроломства, повідомивши йому про вигаданий задум і приховуючи цим «дійсний», або сказати про неіснуючі побоювання – промовчавши про те, чого ти боїся насправді. Ворог, упевнений, що він знає про твої наміри, зробить помилковий крок, і тобі буде легко його обдурити і розбити. Якщо ти хочеш, подібно до Клавдія Нерона, виділити непомітно для ворога частину свого війська на допомогу союзнику, не скорочуй розмірів табору, залиш на місці всі прапори і колишні ряди наметів, не зменшуй кількості вогнів і вартових, так само, якщо ти отримаєш підкріплення і захочеш це приховати, не розширюй табір, бо найкорисніше – це завжди приховувати свої справи і думки. Коли Метел керував військами в Іспанії, хтось запитав його, що він збирається робити завтра. «Якби про це знала моя сорочка», – відповів Метел, – «я б відразу її спалив». Один з воїнів Марка Краса запитав його, коли він накаже війську виступати. «Чи думаєш ти, що один не почуєш труби?» – була відповідь. Щоб розгадати таємниці ворога, деякі полководці наряджали до нього послів, відправляючи з ними під виглядом служителів найдосвідченіших воїнів, які підглядали устрій ворожого війська, дізнавалися, в чому його сила і слабкість, і своїми повідомленнями полегшували перемогу. Інші навмисне віддаляли від себе кого-небудь з наближених, хто удавано віддавався ворогові, а потім відкривав своїм задуми противника. Іноді це вдавалося зробити через полонених. Марій під час війни з кімврами для випробування вірності галлів, які жили в нинішній Ломбардії і перебували в союзі з римським народом, послав їм одночасно кілька листів, причому одні були запечатані, а інші – ні. У незапечатаних листах він наказував розкрити інші тільки у відомий, вказаний ним час. Потім він до терміну зажадав листи назад і, отримавши їх розкритими, зрозумів, що Галів розраховувати не можна. Деякі полководці, замість того, щоб йти назустріч наступаючому ворогові, відправлялися грабувати його землі і цим змушували його піти назад на захист власних кордонів. Цей спосіб часто завершується успіхом, бо він привчає солдатів до нього, збагачує їх здобиччю і надає їм віри в себе, а війська противника, навпаки, падають духом і відчувають себе вже не переможцями, а переможеними. Багато полководців, які робили подібні набіги, мали успіх. Однак це можна дозволити собі тільки в тому випадку, коли твоя країна забезпечена і укріплена краще ворожої, інакше справа скінчиться погано. Полководцю замкненому ворогому таборі іноді вдавалося домогтися кількаденного перемир'я. Ворог ставав безтурботнішим, і це давало обложеному можливість вислизнути, скориставшись якою-небудь недбалістю ворога. Сула таким шляхом двічі спасався від неприятеля, і та сама хитрість допомогла Газдрубалу в Іспанії піти від Клавдія Нерона, який оточив його з усіх боків. У такій самій обстановці буває дуже корисно спантеличити ворога яким-небудь непередбаченим рухом. Тут, можливо, одне з двох. Або кинути в атаку частину своїх військ, відтягнувши на неї ворожі сили, і цим вивільнити інші – або винайти щонебудь зовсім несподіване, щоб здивувати ворога небаченим видовищем, налякати його і примусити до бездіяльності. Ви пам'ятаєте розповідь про Ганібала, оточеного військами Фабія Максима? І знаєте, що карфагенський полководець валів вночі прив'язати в биків, які йшли за військом в'язки запаленого хмизу? Фабій був настільки стурбований цією небувалою картиною, що не подумав про захист проходів. Прагнення роздрібнити ворожі сили є чи не найголовнішою турботою полководця. Він повинен використати для цього всю свою майстерність і знайти спосіб вселити противнику недовіру до найближчих його помічників або змусити його розділити свою армію і цим себе послабити. Перша мета досягається особливою увагою до деяких наближених до ворожого вождя осіб, яка позначиться, наприклад, на тому, що під час війни майно його вціліє, а синів або родичів відпустять без викупу з полону. Ви знаєте, що Ганібал, який спалив всі околиці Риму, не зачепив тільки володінь Фабія Максима а Коріолан, підійшовши до Риму з військом, пощадив майно патрицію, між тим, як все, що належало плебеям, спалили й розграбували. Метел, керувавши військами у війні з Югуртою, переконував усіх послів, які приходили до нього від Югурти, видати царя. Він писав їм про це листи і в короткий час домігся того, що Югурта вже не вірив нікому зі своїх радників і всіх їх різними способами знищив. Коли Ганібал знайшов притулок у Антіоха, то римські посли вступили з ним в такі довірчі переговори, що Антіох стривожився і перестав слухатися його порад. З іншою метою, саме для поділу ворожих військ найкраще вторгнутися у ворожі землі, і цим самим змусити противника полишити війну і поспішити на захист своєї країни. Так робив Фабій, який воював проти об'єднаних сил Галлів, Етрусків, Умбрів і Самнітів. Тит Дідій, сили якого були значно меншими за ворожі, чекав з Риму на підкріплення легіону, але вороги приготувалися загородити йому дорогу. Щоб не допустити цього, консул оголосив по всьому війську про призначення бою на наступний день. Потім він дав можливість втекти деяким полоненим, які в свою чергу розповіли про його наказ у себе в таборі і справили цим таке враження, що ворог через побоювання свого ослаблення відмовився від спроби перегородити дорогу Римському легіону, що благополучно приєднався до військ Дідія. Полководець досяг своєї мети, котра полягала не в розділенні ворожих сил, а в подвоєнні своїх власних. Деякі вожді, щоб змусити противника розділятися, дозволяли йому заглибитися в свою країну і навіть заволодіти багатьма містами, щоб необхідність залишати в них гарнізони зменшила його військо. Користуючись такою роздробленістю, вони переходили в наступ і перемагали. Інші – Підготовляючи вторгнення в якусь область, вдавали, що збираються йти в зовсім інший бік. І робили свою справу так майстерно, що з'являлися раптово і захоплювали край раніше, ніж ворог міг прийти на виручку. Противник, не знаючи, повернеш ти знову до місця, якому загрожував спочатку, змушений залишати там війська і водночас рятувати інший пункт, а тому він часто не захищав ні того, ні іншого. Далі полководець повинен вміти майстерно придушувати хвилювання і залагоджувати сварки, що почалися між солдатами. Найкраще в таких обставинах – покарати ватажків, але при цьому необхідно захопити їх так швидко, щоб вони навіть не встигли озирнутися. Якщо вони знаходяться далеко, виклич до себе не тільки винних, але й всю військову частину, щоб організатори не здогадались про підготовлену їм кару і не встигли втекти – а навпаки, самі полегшили б тобі суд і розправу. Якщо все сталося у тебе на очах, оточи себе надійними військами і втихомирюй заколот з їхньою допомогою. Якщо між солдатами починаються сварки, найкраще послати їх у бій. Небезпека відразу відновить мир». Однак треба сказати, що єдність підтримується в війську насамперед авторитетом головнокомандувача. І створюється вона тільки за допомогою його таланту, бо на війні повагу вселяють не рід і не влада, а лише талант. Начальнику слід насамперед карати солдатів і платити їм платню. Якщо немає платні, неможлива і кара. Солдата, якому не платять, не можна карати за грабіж тому що він не може не грабувати, якщо хоче жити. Навпаки, якщо ти йому платиш, але не караєш, солдат нахабніє і перестає з тобою рахуватися. Ти вже не можеш змусити себе поважати, а неповага до керівника веде прямо до заколотів і розбратів, тобто до загибелі війська».